Mikrofonen låg och gnuggade. Ja, då har vi recording. Ja. Då spelar vi in här. Vi har väl den 14 då, fredag. Gamla gruvbanan upp här och Gunnar och diktafån. Diktafonen hänger här nu med dubbla, dubbla säkerhetsnålar här nu så att den kan inte åka av, ramla av. Det är lite besvärligt att pilla på knappen men den var redan intryckt där. Sen blev det pausläge men nu har vi då recording här vi går på den gamla gruvbanan som vi gick på 2013. I november som ni, ni kan se en film där som är nyligen publicerad. Det är exakt samma väder, Riktigt grå väder. Men det ska väl inte vara någon regn, det har ju regnat så det är väldigt blött här och det är mycket vatten i träsket också era Mycket vatten i träsket är det. Vi har recording ja. Hört var problem med gummisnodden där, den låg emot. Så det blev pausläge och grejer, men nu har vi recording i alla fall och diktafonen hänger väldigt bra på min kamflarsjacka här. Den kan inte ramla ner av. Den sitter med dubbla säkerhetsnålar. Lampan lyser också då. Så jag får presentera mig Gunnar om diktafon här. Den flygande diktafonen som överlevde trappfallet förra gången. Det är exakt samma väder som det var i november 2013 när jag filmade här. Det är mycket vatten i träsket också. Innan järnvägen byggdes upp här så var det alltså träsk här. De by byggde upp en banvall då. Jag hade ju tänkt att gå till Västerbyn med en på slutet men det, det ville jag ha lite sol. Så det blir det den vanliga svängen här uppåt. <kör> Faktiskt. Den vanliga svängen här då. Med känger. Mina höstkängor, svarta och inga långkalsonger under och kammaflarsjacka med en ultimaturle tröja under. Och inte någon varma. Det blåser ju ingenting nästan. Det blåser ju nästan ingenting. Det är nästan ingen vind va? Några få plusgrader. Där ser jag någon fågel också. Trädeln är nakna här. Kommer ju aldrig ut och jäkla gång. Det håller ju på att regna jag vända då. B-daterna är igång. Och den här gången var det inte C-datorn utan B-datorn som skulle göra en, ett underhållsarbete från Windows där ni vet Microsoft. Och det sker ju på nätterna, vissa nätter. Eller enstaka nätter och då blir det en omstart. Och sen får jag ta mig upp så småningom och starta upp allt igen. Det är de här Windows Update ni vet. Mediebeltet går faktiskt runt. Mediebeltet går runt. Min jacka här, men det kanske är beror på att jag inte har några tjocka tröjor under för då blir det, för, då, blir det då funkar det inte. Så igår den gamla gruvbanan upp här. Jag såg en bild också på grusvägen. Vad heter han? Gunnar Karlholm Holm som bor här, eller Karl Gunnar Holm. Han är född 44 tror jag var. Han bor i en gammal bostad som tillhörde gruvdriften för. Mm. Och de här betongfundamenten som är här så finns det en bild också på de husen som var på, ovanpå dem där. Det är bara grunderna idag alltså. Men de byggnaderna ändå var en hög torn också här. Vi är på väg upp mot Röllingsberg alltså. Ja, jag hade ju tänkt att gå mot Västerbyn där men det är så dåligt veder så vi går upp mot den vanliga svängen. Och nu hänger diktafonen mycket bra med dubbla, eller, dubbla säkerhetsnålar. Så den kan inte ramla av mer. Displayen är vänd mot mig också då så att mikrofonen är utåt. Annars ligger mikrofonen emot jackan och det var ju så i början när jag köpte den att mikrofonen låg och gnuggade. Minsta rörelse så tog den mikrofonen upp ljudet, får inte, en mikrofon får inte ligga emot någonting va. Så därför här det inte bra. Faktiskt. Gunnar och en diktafån. Oh, jag behöver verkligen röra på fläsket här. Jag väger runt 100 kilo. Som mest här uppe har jag faktiskt vägt 115 en gång. Det var förskräckligt. Och lampan lyser, då ser jag att det är recording. Det är klart att det är ingen värme är det ju inte. Men det är praktiskt taget är ingen blåst alltså, det är nästan helt vindstilla här. Och jag vill gärna gå söderut också, är till sväng. det är 6 km dit. Det blir 1,2 mil då men jag vill ha lite sol. Så idag så går, går vi den här norra svängen. <hör> Sist så gick jag ju här men som sagt var, det var dåliga batterier. har <hör> jag Bra batterier också som är laddade och även extra batterier som blir laddade här. Jo, det blir Windows Update ibland på datorerna då. Och då sker ju då en automatisk omstart då. Och jag ligger ju och sover alltså. Men jag har fått igång det hela här. C-datan får vila nu. Och laptopen blir galen också efter några dagar. Man får ju då dra ut strömkabeln och ta bort batteriet också för att få, få slut på den hela. Den vill inte... Gå i kontrolläge på någonting. Det är mörka solhandsögon på mig med spegellas här Man kan i alla fall se att det är lite grönt på marken här. Väldigt blött är det för det har regnat en hel del här. Till och från här de här dagarna och även på nätterna har det regnat då, så att det är mycket <skratt> vatten i, i träsket här helt enkelt. Mycket vatten i träsket är det. Midjebältet går runt va, för jag har bara jackan och tröja på mig. Men när man har heller Hansen-tröja och grejer, då blir det för brett va. Och jag lyssnar med hörlurar också, Kossar, MP3-spelare. Och så är jag en MP3-spelare med säkerhetsnål också här. Den som spelar går i sju timmar och den andra här, den Philips Rage, va? den går i tolv timmar. Så, så det gäller bara att ladda dem så får man många timmars spelmusik. Eller speltid. Jag har med mig ett litet, litet paraply också. Jag tänkte väl köpa stormparaply för 149 spänn sen. Men jag ligger i minus här. på min kredi, Krediten är på 5000. Jag ligger redan 2000 minus. Närrådetföreningen och tandhygisten. Och även undersökningen för tänderna ska ju betalas under vintern här nu. Fram till den vårkanten. Och sen ska jag till Åsa då, i maj. Och finns några tandsten så slipar hon bort det och polerar och grejer. Det kostar men då blir det ju inga hål om man tar bort tandstenen. Det är lite mörkt med mina ögon här men... Så har jag förskräckligt mörkt i min lägenhet också. Det är nästan, nästan lika mörkt på dagen som det är på natten faktiskt. För det är fördraget överallt. Och I vardagsrummet så vill jag inte ha någon insyn heller mot huset mitt emot där. Så att där är det konstant fördraget va. Och det går ju inte heller att ha, man sitter framför skärmarna så ser man ser ju ingenting om det är massa sol. Och persiennerna skyddar inte så mycket, utan man måste ha en mörkt. Man ska sitta framför de här skärmarna och stirra hela dagarna. Jag kan se en del mossa också, men en hel del grönt gräs också här. Det finns en gubbe som heter Karl Gunnar Holm som bor i en bostad här som tillhörde gruvdriften på den gamla tiden. Och eh, vi går här då, det var en smalspårig järnväg och så var det en växel här uppe då som gick till höger. Ågruvan och sjögruvan och myrgruvan och sen var det gruvhål ute på fältet också här. På en karta jag kunde se. Så jag tror då att det var fyra gruvor sammanlagt va? Och en gubbe blev ju skadad också, han ramlade ju ner här. Fraktades till Byvalla upp till Storvik. Men han avled också innan han kom fram till farlig lasarett. Så det krävdes ett dödssoffer faktiskt. Och det var både män och kvinnor som jobbade här ett hundratal i de olika gruvorna. Men sen var väl det i princip uttömt så att säga. De hade brutit det som fanns av värde. Det är inte allt för roligt väder inte kan jag säga. Är det inte? Det är alltså inget roligt väder precis. Så vedet är inte roligt alls faktiskt. Det är väldigt grå. Grådigt är det. Gunnar dikta här den 14 november 2014. Och eh, Jag tror vi går ut med vägen här. Karl Gunnar Holm heter Gubben som bor i en gammal bostad. Och så kunde man se en bild också på den tiden bygg, de här Det är betongfundament idag, då men när de byggde den här stora gåvan på dem. Så var det ett högt torn också. Det var några av här som är borta då. Man kan se betongfundamenten. Och det är ett högt torn. Fanns det här också. Det lades ju ner i början på 30-talet det här faktiskt. Carl Gunnar Holm bor här idag. Han är väl 69 år faktiskt och min mamma i Australien behöver närma sig 70 snart också. Här gick spåret upp till, till höger går spår fram till gruvhålet. Och det är en traktor ute på fältet där så vi ska inte gå ut norrut här. Utan vi får no vända om. Tyvärr kan jag inte gå om traktor är där uppe. Så får vi no vända. Och det gör vi också. Då går vi ner igen till långsötarna. Så att vi slipper. Både se och höra en traktor där borta. Så är det livet. Så är livet. Men vi går ner igen på gruvbanan då. Det är I alla fall två kilometer fram och tillbaka här. Och det ska inte vara någon regn idag faktiskt men det är väldigt grådaskigt veder. Jag går inte upp när det är traktorer på de här fälten faktiskt. Jag vägrar göra det helt enkelt. Jag vill inte se dem jag vill inte höra dem heller. Så att vi går ner och slipper vi kontakten där. Och spelar spelade alltså in Gunnar diktafon här då den 14 november. Nu ska han placera ett plan också på Lugnäs, det är Saab som tillverkar men jag tror den kommer med en trailer faktiskt. Jag fick för mig att Försvarsmakten skulle placera plan på något område i Falun. Men det stämde ju inte. Och de här blondinerna som är på Gävledala, de är ruskigt snygga faktiskt. Riktigt, riktigt snygga är de. Det är två blondiner som avlöser varandra på Gävledala. Det ska bli eget äh, distrikt där. Mm. Och här gick ju tågen då, det fanns en växel här borta också som sagt var Så att... Äh... Idag hade vi otur här, och jag tänker inte gå upp och bli störd där uppe, utan jag får hålla mig undan. Så att eh, tyvärr så måste vi gå tillbaks igen här. Det är inte speciellt roligt väder heller, jag har inte några lust att gå till Västerbyn heller med än på slutet. Så går vi ner gruvbanan då, man kan ju se att det var smalspår här. Skön ligger där borta också. Och bänken är borttagna här. Jag såg en gubbe med mobiltelefon och vita sladdar. Jag tror att mobilen var vit också. Man hade in i öronen där och lyssnade på musik. Jag vill inte bli störd av någon traktor idag så att vi landar i det här området här. Den gubben kan hålla på där bäst han vill hela dagen där. Jag vill inte möta eller se eller höra någonting utav det där. Håller man på med en traktor så blir det ingen kontakt med mig. Jag avviker från området. Man kan ju se en hel del grön också här. Och det är mycket blött också här. Det har ju regnat en hel del på natten också då. Nu hänger diktafonen väldigt bra här. För att få kontakt med rekordningen så måste jag pilla med, med fingret underifrån där för den är vänd mot mig. Och det beror på att mikrofonen måste vara utåt. Den kan inte ligga emot jackan. Så displayen blir liksom vänd mot mig. Nu ligger den halvvägs där. Och så rinner det vatten härifrån ute i Rellingen också. Det går en tunnel under här nu strax. Så det är ett väldigt grådaskigt väder faktiskt. Det är väl några få plusgrader i det. Så det är lite kallare igen men som tur var så blåser det ingenting faktiskt. Det blåser alltså ingenting. Det är så tråkigt väder också så jag har faktiskt ingen lust att gå någon längre sträcka idag. Och det känns lite småvarmt också med de här det blåser nämligen ingenting. Det är ingen vind helt enkelt. Så det finns en del gröna blad och liknande också här. Jag tror inte jag har någon lust att gå till Västerbyn idag, det är så urtråkigt väder helt enkelt. Verkligen tråkigt väder. Ja nu kan jag ha midjeväskan här runt magen då men den kan jag inte ha sen jag kan inte ha någon väska helt enkelt. Jag kan inte ha någon sån här medieväska sen när... Jag kan inte ha någon eh, medieväska när jag har Helle Hansen tröjan under va? För då blir det för tjockt helt enkelt. Då slapp vi se och hör den där traktorn där uppe, det hade inte varit så kul. Den hade kommit in i den här mikrofonen nämligen och stört inspelningen så att vi slapp och lampan lyser och den sitter fast med dubbla säkerhetsnålar. Så den kan inte ramla av. Och den kom tydligen igång av sig själv också här, men sen var det pausläge men den är i recording. Så jag vet inte har lust att gå någon längre sträcka idag faktiskt. Har jag verkligen lust att gå någon längre sträcka? Det är så otroligt tråkigt väder. Jag kanske bara ska gå hem igen. Men spåren, de här spåren som låg här faktiskt, de låg kvar här nu till i början på 50-talet innan de revs upp, då. för man hade byggnader här uppe som användes som förråd. Och där behövde man transportera vissa saker ibland med tågen upp till den gamla nedlagda området för gruvdriften då. Helt enkelt. Så vi har den 14 då, november. Och fredag är också. Vi hade ju tänkt att gå här nu då. Men jag vill inte se och höra den där traktorn där uppe. Så vi slapp lyssna på den i mikrofonen. Jag har sett är också faktiskt. Ja, vad ska vi ta vägen? Ska, ska vi gå en sväng upp till kyrkogården där. Någonstans där och så vänder vi. Det här är i alla fall två kilometer, den här sträckan nere, kan jag säga. Så att det är tusen meter det här. Den här biten härifrån. Det anslöt en växel också, men det är mycket svårt att konstatera var någonstans det gick ihop. Med den gamla järnvägen. Det måste varit en bro också över, över ån här. Det finns inga bilder på det, men den var ansluten med en växel här. Helt enkelt. Men på den gamla tiden så hade man ju då en kanal här med promar över här, rällingen Och via åsystemen gick det ju här fram till ångshyttan och järnvägen. Innan själva den här järnvägen byggdes. Det ska finnas en bild i alla fall på ett tåg. Ett ånglok som kommer med vagnar som är lastade här <coughs> i riktning mot ångshyttan. <coughs> På de gamla bilderna så var skogen mycket närmare järnvägen också. Vi tar en liten sväng idag faktiskt, det regnar ju inte men det är väldigt tråkigt veder Man kan se en del gröna blad också här. Lampan lyser ja, och här går en kanal med vatten här. Ett rör här, det rinner ut i i rällingen faktiskt. Och björkarna är ju helt nakna också här nu. Det är så otroligt tråkigt väder faktiskt, att man har inte lust att gå egentligen någonstans idag. Jag tror vi går upp mot kyrkagården där på något vis, och sen kanske vi går tillbaks igen då, för det är en kraftig backe där. Så man får lite Träning för benmuskler och grejer. Det ska inte vara någon nederbörd de här dagarna här och lite vind ska det vara och ingen snö på gång, några plusgrader. Det har regnat också till och från här på dagarna och även på nätterna nu då, så det är ganska blött och besvärligt här. Det här blir som ska placeras då på Lugnäs, det är 200 000 människor som ska titta på vm där var det. Vinter-VM. Men det kommer väl med trailer. Va? Jag tror inte att planet landar så att säga själv. ifrån luften. Vara protester mot det där. Om ni kollar på Gävle Dala så är det faktiskt ganska så snygga tjejer där som är blonda. Som är på programledare. Man backsnar ju alltså man ser dem. Att de är ju så ruskigt snygga alltså. Det skiljer mot den här gamla, gamla tanten Bökman som jag såg redan när jag bodde i Ceter. Det är helt enkelt ett urtråkigt väder och sånt härt väder är det varenda dag men det är skönt att slipa blåsten va för det är ingen vind och det skönt att slipa snö. Några få plusgrader är det men det är mycket grått väder. ganska mycket vatten i träsket också här. Jag tror vi ska gå upp för backen där till kyrkogården och vända någonstans. För jag, jag känner ingen lust att gå någonstans idag faktiskt. Och här går det elledningar också. Jag har inte den lust att gå till Västerbyn kan jag väl säga, det känner jag väl inte för riktigt. Vi går väl upp för den här backen som är här till vänster nu. Vi får väl se vad vi hittar på men äh, Västerbyn tror jag inte vi ska till. Och Här går det kraftledningar här på höga stolpar. Både tre stolpar och av metallstolp eller stål. Så järnvägen gick ihop någonstans här men det är svårt att kunna avgöra var någonstans den här växeln var. För det gick ihop så att säga, någonstans. Någonstans fanns en anslutning i alla fall. Från... Där borta gick ju järnvägen. Så att säga. Man kan ju se där banvallen var. En liten bro över där. Över ån. Så någonstans. Det måste ha varit en liten bro över vattnet också för att komma fram till växeln här. Det är väldigt svårt att avgöra så att säga, var någonstans anslutningen fanns. Det är väldigt svårt att kunna se så här långt efteråt. Var det fanns en växel. Så vi hittade bak redan faktiskt där, men jag känner inte för gå runt den här svängen idag. Det här typen av väder kommer det vara varannan dag också nu med lite vind, inget snö och några plusgrader. Skönt att slippa blåsten och sen är det inte något snö heller. Promleden går ju till Engelsfors här, det har vi redan varit. Och inga hästar ute på ängen här heller. Är det inte. Så att vi går upp för den kraftiga backen här då. Det är mycket lite vind är det. Och otroligt grå gråveder är och blött är det för det har ju regnat. Och inga hästar kan jag se heller. Jag behöver få lite träning att gå i backar också, uppförsbackar här. Ja nu får jag lite emot här, det kanske hörs i mikrofonen. Det ska inte vara någon nederbörd idag men det ser verkligen ut att vara. Den typen av väder. Det kommer en kraftig backe här också. Jag hör vinden fladdra i mina öron också här nu. Järnvägen korsade också Solänsvägen på den gamla tiden. Det är oklart om det fanns någon flaggvakt eller liknande där. Och sen var det 2,70 som järnvägen karsade också då. Bussplatsen heter Solhänsvägen. Och järnvägen, järnvägen karsade helt enkelt. Järnvägen karsade. Solhänsvägen. Familjen Stuart bor ju där också med Tuppen och hönsen. De har hästar också. Faktiskt. Nu ska vi upp för den här backen också då. Och sen är vi klocktornet här uppe. Kommer högerkurva här, liten uppförsbacke nu. Nu kommer vi upp till toppen här. Och svänger höger. Nu ska vi upp för toppen här. Och ser kraftig människa här kilotte mullet, Lampan lyser recording, den hänger med dubbla säkerhetsnålar här så att den inte ramla ner. Elstolpe som går ledningen ner i marken här. Det är en tupp på högst upp där på kyrkstapeln också. När det är långsjö så kan man se det här kyrktornet jag vill inte gå där järnvägen gick heller, för det är så blött och ledigt där tror jag. Jag kommer kommit över den här kraftiga backen också då. Växa på stora stenar också, bauta stenar. Vi kommer ju strax här nu till kyrkogården här. Det kommer bli en lite, liten nedförsbacke också faktiskt. Det kan vi se Sjönlången också då. Vi kan se Sjönlången. Sjönlången kan vi se. Det är ganska imponerande sjö faktiskt. Så där går till Bysjön och liknande där borta. Ja, här kommer Sjönlången. Som är en lång en. Vi går i skogen då jag. Och så ser vi ett högt berg där borta med mobil, mobilmasten. Det var där borta jag såg en, en varg en gång också. Han sprang snabbt med väg. Mobilmasten är på en väg som leder fram till Löstan sjö. Det här har jag varit två gånger. Och här är vi kyrkogården också i långsjötan här. Kommer vänster kurva också här. Och så får jag lite motvin också rakt upp i fejset och järnvägen gick på höger sida här nu då, förbi kyrkagården. är 2,70 också på sin väg mot hållplatsen äh, Västerby utan en på slutet, för det bytte ju namn sen. Västerby bytte ju namn sen till Västerbyn, här kan vi se lite vattenpölar också. Lite konstiga namn också på den här kyrkogården faktiskt. Ganska ryska namn var det. Jo, här kan vi se Sjön, äh, sjön, äh, sjön Lången är det. Faktiskt. Och här har vi själva kyrkogården också då. Finns en busshållplats också här som heter kyrkogården. kyrkogården. Här står grindarna öppna också. Vi kan ju faktiskt gå in här. Och järnvägen gick precis utanför här. Vi kan se sjön Lången också som sagt va. Och en skatbo här också på. Vi går in på kyrkogården helt enkelt och gör en liten recording här. Och gräsmatten är gröna. Vi har inte någon lust med någon större sväng idag eller längre sväng. Det är några märkliga gröna trän också här som jag inte kan placera vad de heter. De är gröna och höga. Och här har jag inte hamnat än i alla fall. Det ligger en burk också där. Nej det var ingen burk. Det var ett djur som hade ramlat en kull. Då befinner vi oss på kyrkogården här i Långsjötan och vi har ingen traditionell kyrka heller. Det är en annan plats här, där det finns en byggnad som är, fungerar som kyrkobyggnad. Men det finns ingen, ingen traditionell kyrka helt enkelt. <skratt> en del gravar är väldigt gamla faktiskt. <skratt> så olika namn här. en del gravar är väldigt gamla kan jag säga. Och järnvägen gick ju då precis utanför här. Och korsade sedan Länsväg 270 helt enkelt. Jag såg en gumma också på ICA där som mötte en björn en gång som jag pratade med när jag höll på att spela in Gunnar mikrofon. <kör> faktiskt. Och här kan vi ju se då sjön Lången. Och järnvägen gick precis utanför och korsade Länsväg 270. Tyckte jag såg lite ryska namn också en gång när jag kollade in här faktiskt. Och som sagt, järnvägen korsade här, Lensväg 270, det fanns då enklare varningsskyltar också för tåg. Det var inte lika mycket biltrafik på den gamla tiden. Det fanns inga bomar i alla fall, enligt en gammal bild jag kunde se. kommer massefrakt också här. Och här har de ljus också på vissa gravar <kör> faktiskt. Och som sagt så gick ju Järnvägen då precis utanför här och korsade Liansväg 270 i, på en övergång helt enkelt. Gustav och Bertil Anderssons familjegrav står det här. <kör> och Elvin Olsson som var född 1900. Och så dog han 57. Gumman född 1907 och dog 84. Gubben blev alltså bara 57 år gammal helt enkelt. Men gumman blev betydligt äldre också. Det hade väldigt tråkigt väder också här måste jag säga. Om vi skulle gå upp till klockstapeln där uppe på höjden. För det har jag inte varit förut faktiskt. Jag tror inte jag känner för någon längre, längre promenad idag. Lampan lyser då, så har vi recording. Och vi har fredag den 14 november då, 2000. Och här använder kyrkan då låga energilampor också, samma typ som jag har. Och det är fullt med insekter också i lampan där faktiskt. Som lever också. Hur de kom in i den där kupan kan jag inte svara på faktiskt, men det är fullt med insekter i den där lampsocken. Det kommer inte små, små bistra vindar också här. Så vi gör ett litet besök här på kyrkagården här i Långsötan. Här ligger Ernst Wahlberg också då, 1886. Så dog han 1957. Gud, man blev inte så gammal faktiskt. Alma, 18, 1894 då till 1950. Man levde inte så länge för nämligen. Vi ska gå upp till klockstapeln och titta också här. Och ser det ser ut. En De del gravar är väldigt gamla också här, man kan inte se vad det står ens faktiskt. Jan som stod det där. Här var lite nyare gravar, eller gravstenar det här är Carl Andersson född 1921 och han dog 2000 då. Hans gumma var född 1917 och så dog hon 1981 redan men gubben blev gammal. Så jag tror vi går upp till Klakstapen och tittar faktiskt på höjden där. Då kan man ju se henne från Långsbyn när man besöker Långsbyn. Ja, jag känner inte för att gå någon längre sträcka idag, måste jag säga faktiskt. Jag känner inte för att gå någon längre sträcka idag. Det är helt enkelt ett bedrövligt väder är det. Men det är i alla fall ingen snö och så är det bara lite blåst det. Och så är det inte någon nederbörd heller. Här går bussarna går igenom här också. Och De ska kunna gå också här på sidan också. Och så ser vi sjön Lången då. Och långspel ligger där borta och höga berg det är väldigt grått och veder är det helt enkelt. Otroligt grått och mulet väder. Och så är det väldigt grådaskigt helt enkelt veder. Och en lite ledig är det också här att gå. Man kan gå runt här. Här uppe ligger Minneslunden helt enkelt. Och där uppe ligger ett stort förråd. Ja, det var en massa insekter i glas... Och, de allmänna är låga Men i alla fall... En del blev inte så gamla här uppe kan man säga. Vad står det? 48 år blev en del bara. Och en del blev riktigt gamla. Gubben var född 21 och dog 2000. Så att han var ju gammal. Men gumman var ju inte gammal när hon dog. Försäkert tråkigt väder helt enkelt det är det. Och odlingsfälten får ju vila också. Faktiskt. Vad här? En del blev inte så gamla kan jag säga. De blev inte ens 50 år en del här. Men rent allmänt så blev folk inte så gamla förr i tiden heller. Man kan tydligen gå en liten sväng runt klockstapeln också här. Den ligger nämligen väldigt högt, när man är långspindad bort kan man se klockstapeln här. Eftersom den ligger så pass högt upp, den syns väldigt långt nämligen. Och det är en minneslund som är här. Så man kan gå runt här med belysning och så är det låg energilampor i de här. Lampsocklarna. Det är ett mycket, mycket tråkigt väder kan jag säga men... I alla fall inget snö va? och inte mycket blåst heller. Här kan man tydligen gå runt en sväng också. Jag har faktiskt aldrig gått där förut men man kan gå lite runt. Jag säger minneslund så kommer man upp till klockstapen som är här så ligger väldigt högt faktiskt. Så det blir en liten uppförsbacke här nu då. Och här kommer vi upp till den nyrenoverade klockstapen som vi har i Långsötan. Och Vi har ingen traditionell kyrka här, det är en annan byggnad som ligger en bit ifrån här. Och här har vi en så kallad minneslund som det heter. Och toppen är högst upp också. Här är alltså en minneslund här uppe. Och det ligger ganska högt upp kan jag säga också, det gör det. Det här är alltså högt beläget här. Verkligen. Det är minneslund här uppe. Stora stenblock. Och så har vi då klockstapeln här. Eller klocktornet. Och Det är väldigt högt, högt beläget, det här faktiskt. Då blickar vi ut över kyrkogården här i Långsutan. Och den här trädet tror jag heter popplar också. Väldigt höga träd. Gröna är de. Det är alltså minneslund här uppe. Jag har aldrig varit här uppe på toppen förut. Så högt beläget är det. Och när man är i Långsutan, så ser man faktiskt det här. Klocktornet. Nu har jag inte någon kamera med mig här. Och här kan man tända upp en också så att det tänds. På kvällen. Där uppe är det någon bra utsikt om man öppnar luckorna där uppe. Faktiskt. Det finns en också från 1800-talet. Och så elskåpet är också här för att kunna driva det elektriskt. Det går elkabler också inom skogen här. Ett mycket, mycket tråkigt väder kan man lugnt säga att det är. Verkligen tråkigt väder och jag står... Uppe vid kyrkklockan här, eller klocktornet och tittar ner. Och det ligger verkligen högt på läget måste jag säga. Och där uppe om man kommer upp till öppna luckorna så är det en bra utsikt också. Om man nu kan öppna de där luckorna där uppe. Så här man en fin utsikt här över sjön Lången faktiskt. Och sen berget där borta med mobiltelefonen där jag såg en varg också en gång. Faktiskt. En del gravare är mycket gamla och slitna här uppe. Man kan knappt se var det står och en del är nyare. Och så är det stora höga träden också som jag tror heter Poplar, eller vad de kallas, höga gröna. Och mobilmaster mot Östansjö ser man också. Och så står det någonting på en tavla där. Om man kunde öppna de där luckan högst upp så får man en väldigt otroligt utsikt också faktiskt. Ja Enorm utsikt är det väl inte, man. det är högt beläget är det i alla fall faktiskt. Nu är jag ju solglasögon på mig med spegelglas här, så det blir det extra mörkt också. Det står någonting på den där skylten också där faktiskt. Och här vilar alltså människor en del blev inte så gamla, en del blev gamla. Och del gravar är så pass litna va, så att man ser inte vad det står överhuvudtaget faktiskt. Stoftet som jorden gömmer, vilar i hängn och ro, skaparen ingen glömmer. Detta är vår trygga tro, vetekornen skall gro. Står det på. Jag känner mig alltså för att få gå hem nu måste jag säga faktiskt. Vi befinner oss i minneslunnen här. Vid det här klocktornet här. Och tror vi går ner härifrån och tar oss hem igen, för det här var inga vidare veder idag. Man kan ju säga att platsen är högt belägen i alla fall. Och de där luckorna verkar vara låsta där uppe men man har någon utsikt genom hålen där kanske, man kan öppna de där luckorna. Det är så klocktornet klock här i Långsötan helt enkelt. Och då blir vi, blir vi oss ner för den här backen här. Jag tyckte jag läst att gruvarbetarna fick bostäder i Gustavsnes här. Som ligger ut med 270. De är från början byggda för gruvarbetarna. Det är helt enkelt ett urtråkigt väder. Och jag känner inte för att gå till Västerbyn eller någonting nu utan nu känner jag för halta hem igen faktiskt. Det är ett bedrövligt tråkigt väder, men i alla fall inte någon stormväder eller <hör> massa snö eller liknande. Så det blir en ganska kort inspelning idag. Och som sagt en del grav, gravstenar är ju verkligen slitna. Man kan ju knappt se någonting vad det står på en del och en del är det nyare. Och en del blev inte så gamla här uppe, den är 48 år bara en del. Den ena av de två så att säga blev gammal och den andra blev då ganska tidigt. Och varmt är det inte precis heller, det kommer till små kalla vindar ibland. Men det kommer att bli mycket mycket värre den här vintern. Så vi var en sväng här uppe på klocktornet och minneslunden här och tittade lite grann. Och så går vi nog kyrkoalén här. Här går bussarna igenom också, när de kommer från gamla skolan där. Man kan lugnt säga att regnet hänger i luften här, men det ska ändå inte vara någon nederbörd idag. Men man förväntar sig nästan att det ska börja regna när som helst. Och det är lite synd också att långsittan inte har en traditionell kyrka måste jag säga. Det hade varit kul med en vacker, traditionell kyrka. Men tyvärr har vi ingen traditionell kyrka här. Av någon anledning har vi inte det faktiskt, men Stjärnsund har ju en fin kyrka, men Långsuttan har aldrig fått den. Man har aldrig byggt man har aldrig byggt en, en traditionell kyrka här. I Långsuttan. Utan det är en byggnad som fungerar som en kyrkolokal. Den har jag ju sett igång. Han som var tidigare diakon här uppe. Fast han har ju slutat här. Per Jonsson. Jag fick ju lite hjälp med tandläkaren här förut. Och järnvägen gick precis nedanför också här faktiskt. Precis utanför kyrkogården gick helt enkelt järnvägen. Och då tar vi oss hem igen kyrkål igen. Det blir högerkurva här och backen nu istället för uppförsbacke. Vi kan se Älvsjöberget där borta. Skulle jag nu vilja ha att det. Och järnvägen gick precis nedanför här. Faktiskt. Det gick rätt så bra att komma upp för den här backen. Så nu går vi i en högerkurva och sen blir det kraftig nedförsbacke då. Och sen är det svårt att veta var någonstans järnvägen gick ihop med en växel. Från Räddningsberg till Belys järnväg. Och järnvägen gick som sagt var precis nedanför här. Så gick smalsporiga järnvägen. Där bor familjen Stewart också, man är tupp på höns och hästar. Och gamla ålderdoms ämnesolhem ligger alltså också. Så vi har alltså ingen traditionell kyrka här uppe utan det är en kyrkobyggnad som fungerar som församlingslokal eller kallas för kyrka. En kyrka kan inte, behöver inte vara en traditionell kyrkobyggnad heller. Det finns moderna lokaler som inte är en traditionell gammal kyrka. Och träden är ganska nakna här uppe också nu faktiskt. Så nu väntar inte en lång nedförsbacke här nu. Och det är ju tämligen muret också, vedret. Och här går elkabeln åt till kyrktornet, eller klocktornet heter det väl. från den här stolpen här och kommer från marken så går det upp i en luftledning. Faktiskt. Och nu kommer vänsterkurva och jag tycker att jag vill se uh, Kempoberget blir det väl, där borta ligger Älvsjöberget. Jag tror att det är... Uh, Och här korsade järnvägen, Solhänsvägen på den gamla tiden. Jag kan inte se några hästar här men de har ju tuffa höns. Stuart heter de. de. Kanske är bakom huset där. Och här korsade då järnvägen. Jag tror huset är lite här fortfarande borta eller om det är sålt. Jag börjar bli lite kissnärdig också faktiskt. Så tror vi vänder hem. Det är tråkigt väder idag faktiskt. Jag blev störd av en traktor där uppe uppåt höll på på något fält som jag inte ville ska störa min inspelning heller på mikrofonen. Så därför vill jag inte fortsätta några idag. Men det blir i alla fall en liten inspelning en liten sväng i alla fall. Och snart ska vi ta och avsluta och trycka på stoppknappen också här. Vi slapp i lösta på en traktor uppe på fältet där för han har ju stört den här mikrofonen ganska mycket. Midjebältet går runt eftersom jag inte har någon heller tröja eller liknande under. Det är familjen stort här borta som har både ta och höns och sen har de hästar. Så att nu ska vi ta oss hem också faktiskt här, behöver vi lätta på blåsan också nu. Och Engelsfors har vi redan varit, det är vi avslutar.